cum să zic eu, noaptea aia tensionată din PSD, criza din PSD, putem să-i spunem cum vreți dumneavoastră, aceste lucruri au rămas nediscutate și mă gândesc că poate ar trebui să vă țin în primul rând la curent cu ele. În primul rând, poate că vă mai amintiți, trebuie să fi văzut la știri până acum, dacă nu o să ascultați la noi la radio, după noaptea cuțitelor lungi din PSD, în care... Uh, trei miniștri și-au dat demisia și-au anunțat demisia în ciuda votului de susținere al partidului, domnul Liviu Dragnea, împreună cu domnul premier Mihai Tudose, au avut o declarație comună din care mai nimeni n-a înțeles nimic. Vă propun înainte de toate să ascultăm o mică bucățică din acea declarație făcută de domnul Dragnea. Toți am greșit în ultima perioadă, absolut toți. Toți ne-am lăsat influențați de oameni de bine, de oameni din afara partidului care, brusc, au devenit foarte grijurii cu PSD-ul. Dintr-o dată au devenit foarte grijurii cu PSD-ul și dau sfaturi cum e bine și cum nu e bine. Doar, doar se produce o ruptură. PSD-ul a trecut printr-o cumpănă foarte mare. A doua zi, după ce s-au împăcat, s-au pupat cu jurnaliști, cum se face pe la noi, domnul Tragne a fost un pic mai specific, fără să facă în mod necesar. O legătură directă între declarația anterioară cu cei care ar fi vrut să rupă PSD-ul sfaturi și a doua declarație făcută la anunțarea noilor miniștri votați de conducerea PSD. Declarația pe care o, asculta, o, să o ascultați acum a fost făcută deci vineri. Nu mai cred în, în neimplicarea politică a președintelui Iohannes. Nu mai cred în asta. Și de asemenea îl rog să nu se mai refere la PSD niciodată, pentru că nu e treaba dumnealui. Dacă vrea să vorbească despre PSD, se poate face membru de partid să și să-și dea cu despre PSD. Așadar, domnul Liviu Dragnea a anunțat mai întâi că factori externi PSD-ului au produs o criză care a produs o mare cumpănă în PSD, iar a doua zi a anunțat că el pe la Cotroceni nu mai trece până după alegerile din 2019 și că nu mai crede în neimplicarea președintelui Iohannis. Poate sunt eu defect, poate fac prea multe corelații. Mie mi se pare că domnul Liviu Dragnea îl acuză de fapt, oarecum, pe președintele Ioanis, că este cel care l-a asmuțit de fapt pe premierul Tudose să producă această criză din PSD. Nu contează foarte mult opinia mea la această emisiune, sigur contează însă opiniile dumneavoastră, mai ales în contextul în care până la această oră, guvernul domnului Tudose ar fi trebuit să trimită la Cotroceni cele trei nominalizări decise de partid și o să mă refer în special la uh, domnii Marius Nica pentru fonduri europene și Paul Stănescu pentru Ministerul Dezvoltării și încă n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o? Păi, domnul Marius Nica este contestat chiar din interiorul PSD de domnul Teodorovici, l-ați auzit mai devreme la știri, iar domnul Teodorovici, de data asta, chiar dacă nu spune adevărul până la capăt, cred că totuși face un demers bun pentru țara noastră. Marius Nică a fost ministrul fondurilor europene pe finalul guvernului Ponta, adică în ultimul an al guvernului Ponta. Sfârșitul lui 2015, începutul și aproape tot anul 2016, atunci când, scuzați-mă, 2015, sfârșitul anului 2015, 2016 a fost guvernul Cioloș, atunci când România ar fi trebuit să lanse formulele pentru noul exercițiu financiar bugetar al Uniunii Europene. Rezultatul a fost că la sfârșitul anului 2015 țara era complet nepregătită și în prima parte a anului 2016 nu s-a tras nimic de pe noul exercițiu bugetar. La asta se referă de fapt Teodorovici. Pe de altă parte Paul Stănescu, baron de la Olt, președintele PSD Olt, apare într-adevăr într-o încheiere a, a tribunalului Olt, prin care se confirmă reînceperea urmăririi penale într-un dosar la care DNA Craiova inițial dispusese neînceperea urmăririi penale împotriva lui Vulcov și a lui Stănescu ăsta, ceea ce înseamnă atenție că dosarul respectiv, chiar dacă este în urmărire penală, nu e automat în urmărire penală împotriva persoanelor. Deci domnul Stănescu nu este în faza în care se află doamna Sevil Aideh. dar ar putea fi, mai ales că DNA-ul investigează anumite lucruri care s-au întâmplat acolo la PSD olt Aceasta este realitatea în care președintele vă spunea mai devreme, ar putea refuza numirea unor miniștri, ceea ce sigur n-ar produce nici pace între Cotroceni și PSD, ba poate chiar nici pace în PSD. De ce vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, pe dumneavoastră, în primul rând, dacă dumneavoastră considerați că președintele Iohannis se află în spatele acestui atac din interiorul PSD și dacă președintele Iohannis ar trebui sau nu să accepte anumis ministri, chiar dacă are dubii în legătură cu competențele domniilor lor, doar pentru a menține stabilitatea țării. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, Cosmin! Uh, nu, nu cred că mă președintele este să... <laughs> partele acestei conspirații despre care tot vorbește domnul Dragnea. Domnul Dragnea care n-a cam obișnuit cu declarații Mă rog să le numesc, care se bat cap în cap, dacă nu chiar aberante. Nu toate declarațiile că... aberante ale domnului Dragnea, adevărat că din când în când se mai luptă și cu soroș, ca orice exact, conservator exact. care se respectă, când domnul Dragnea. Cu... Așa. Da, schimbă păreile de pe, zi pe alta, de pe un an pe altul nu mai vorbesc. Else că dânsul este singurul responsabil pentru criza din PSD, care, mă rog, contează mai puțin, dar mai ales pentru criza în care se află România și noi toți. Uh -huh. e, absolut nimic din comportamentul președintelui care să fie serios, nu este nici e, președintele ideal, dar e, nimic din ce face președintele nu denotă faptul că ar fi în spatele conspirației de care vorbește Dragnea. Ce ar trebui să facă e... președintele Claus Iohannis în cazul în care are dubii în legătură cu unii ministrii ce vor fi propuși de către premierul Tudose? ar trebui să facă o cu o minimă conștiință. Nu vreau să folosesc cuvinte mari aici, să vorbim de patriotism, dar uh, conștiința ar trebui să-l oblige să refuze orice propunere care atenție, propunere atenție în cazul ministrilor a ministrilor doar avem o decizie a Curții Constituționale care a adugat la Constituție pentru că era o situație neprevăzută de Constituție s-a întâmplat pe vremea mandatului președintelui Traian Băsescu. Președintele poate refuza doar o singură dată o nominalizare de ministru. Altfel spus, și dacă îi dă înapoi, a doua a doua propunere va fi nevoit să o accepte. Bună ziua, Robert. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Um... Nu cred că aici așa este vorba de o manipulare. Cred că condițiile unui compromis politic existau și erau create deja de domnul Dragnea. Din acest troc, hai să spunem așa, au de câștigat cele două personaje, și domnul Iohannis pe de-o parte și domnul Tudose pe de altă parte. Ce trebuie să facă președintele? Păi, ca să-și mențină cumva verticală declarația de susținător al justiției, ei trebuie să refuze orice propunere pentru prima oară, care contravine acestei, nu știu, abordări din, din justiție. Să o refuze de principiu sau să o refuze dacă nu-i place persoana cei i propusă? Cred că prima, este să refuze din principiu. Păi adică, da. dacă există o persoană care are probleme cu justiția sau care face parte dintr-o cercetare penală, acum ar trebui să o refuze. Nu, nu avem nu? această... Atenție, deci... Dacă vreți, vă și citesc. Cred că trebuie să explic eu cât mai bine procedura asta ca să nu existe niciun fel de dubiu. În momentul în care un uh, procuror dispune neînceperea urmăririi penale, procurorul ierarhic superior, în cazul ăsta, n-a fost vorba de șeful DNA Craiova, ci de conducerea DNA Central, poate infirma o soluție de neînceperea urmăririi penale. Aici avem un dosar în care DNA Craiova investigase mai multe persoane, pe Vulkov. Paul Stănescu, Minel Prina, Bogdan Grațian, Langa și alții de acolo, de la Slatina. Iar procurorul de la DNA Craiova a zis nu, începerea urmării penale, nu. După care DNA Central a zis nici vorbă de NUP, întoarce și investigează faptele. Acest tip de soluție trebuie confirmată de către un judecător, de către Tribunalul Olt, ceea ce s-a și întâmplat. Tribunalul Olt a confirmat DNA Craiova trebuie să investigeze faptele, atenție, faptele, nu persoanele. Ceea ce înseamnă că la ora la care noi vorbim, împotriva domnului Paul Stănescu, nu există o urmărire penală începută așa cum este în cazul doamnei Sevil Șaedeh. Dar sigur, acest lucru poate apărea. E o problemă de percepție aici, așa uh, În continuare, e un nume cumva parcă pătat. Nu, nu, poate folosesc un termen puternic. Nu știu, Din... nu, nu, nu m-aș băga. N-aș merge atât de departe. Sincer să vă spun. Am înțeles din punctul meu de vedere, cred că cel puțin odată ar trebui ca domnul președinte să refuze o asemenea nominalizare În care are acest drept. Bine, vă mulțumesc pentru opinia noastră. Pricorn. Cred că ne-am ne aflat uh, într-o situație oarecum similară, încerc eu să mi-amintesc exact cum s-au desfășurat lucrurile atunci, când... Uh, Victor Ponta l-a propus pe D Darius Vulcov pentru ceva, dar nu mai știu exact pentru ce, iar președintele de atunci, care era domnul Traian Băsescu, a zis are probleme penale. N-avea probleme penale. Nu în sensul de începută urmărirea penală s-au trimis în judecată. Mai târziu însă s-a dovedit că avea probleme penale și încă foarte grave, însă la data respectivă DNA-ul nu comunicase niciun fel de urmărire penală împotriva domnului Darius Vulcov. 0372 599 Bună ziua, Răzvan! Zima, bună ziua, tuturor! Uh, eu cred că am de multe cunoștințe despre tot ce înseamnă conducerea țării, dar se vede totul, totul de departe, se vede ce se întâmplă sus la conducere. Eu am fost libera condiționată în 2011, am fost închis o perioadă de timp, apoi am vrut să mă duc la vot. Nu am reușit să votez pentru că nu am acest drept, pentru că am fost închis, am fost cercetat penal și chestii din astea. Așa. El de ce ei de ce au dreptul, de ce au dreptul să intre la conducere dacă, dacă sunt cercetați penal? Poate nu cercetați, că a spus mai înainte că încă nu am explicat ajuns da. să Tocmai să de aceea dau aceste da? lungi explicații pentru ca dumneavoastră să fiți la curent, dumneavoastră atenție, domnule. Dumneavoastră vi s-au suspendat, suspendat drepturile civile prin sentință. Exact, exact. Dar eu de ce să mă duc să votez? Întrebarea de este de ce, domnul de, ce a a poate... așa, de ce domnul Dragnea a putut să candideze și, deci, și să voteze, iar dumneavoastră nu puteți. Pentru că așa au decis judecătorii și pentru că așa e legea în România. Dar nu este corect. Și de asta cred că președintele poate, poate încerca să bage să un pic de zarvă în Parlament. Pentru că trebuie dat cumva la o parte. Cine e cu penal, cine are contact. De curiozitate, pentru, pentru ce pe pentru fapte ați fost condamnat, Răzvan? Pentru conducere fără permis și fur calificat. Să fim atenți. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. 2069 599 Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu zic că ar trebui să accepte Iohannis, pentru că e drept omului să fie ministru. E drept omului să fie singur. ministru? Păi da, e dreptul lui nu să fie un ministru din guvern, dacă nu-i încă cercetat. Este, da, aveți deci dreptate. Nu, nu sunt dovezi clare, nu sunt dovezi clare, nu. adică are prezumția de nevinovăție, zucam dat. Da, atenție, o funcție publică, dincolo de dreptul fiecăruia da. dintre noi de a ocupa o funcție sau o demnitate publică, Așa? câtă vreme nu suntem în situația lui Răzvan, sau... M -m -m <Harriet> a, Rob, în cazul domnului Dragnea funcționează suspendarea Ascultați-mă, da da ascultați-mă asculta Dincolo de dreptul fiecăruia dintre noi de a ocupa demnități publice Mai intervine și responsabilitatea celor care numesc oamenii în demnitățile respective Și care trebuie să țină cont și de interesul comunității Pe care demnitarii respectivi o conduc Mă înțelegeți? Interesul comunității deja e călcat în picioare cu un asemenea parlament și cu șeful senatului și camerei deputaților. Asta este părerea fapt, dumneavoastră. Asta, este ce mai discutăm? asta e părerea, părerea dumneavoastră. Părerea nu, cei no, care s-au dus părerea la vot... Ascultați-mă, hai să fim, să fim onești. Cei care au fost la vot au exprimat prin vot o altă opinie decât dumneavoastră, în părerea mod majoritar. s-au dus la vot au exprimat, da, de fapt, și cei care nu s-au dus nu au putut să-și exprime că nu au avut cu cine să voteze. Da. Deci, dumneavoastră, no. ce credeți domnul Iohannis să Este cel care l-a ațățat pe domnul Tudose no. împotriva lui Dragnea? Nu, no. nu. No, no. Singuri între ei se mușcă ca șacalii și până la urmă sperăm cât mai repede să explodeze problema PSD-ul și PSD-ul și să se facă cumva curățenie în Parlament, în Guvern. Da. Și noi, ca oameni, ar trebui să susținem lucrurile astea, că dacă stăm toți și vorbim uh, pasiv la telefoane, Așa, la televizor, da. nu facem nimic dacă să nu să, facem? să mișcăm ceva. ce să Să ne facem, adunăm nu? și să cerem dizolvarea Parlamentului. E, acum, sigur că da, dizolvarea Parlamentului presupune o procedură constituțională care trebuie să îndeplinească niște condiții, însă... Pff, nu știu dacă poate fi cerut în stradă, însă eu aș zice totuși să nu fim atât de nerăbdători. Sigur că da, în cazul în care mai comit una din aia cum au mai făcut, e posibil să stăm, să ieșim în stradă și să stăm acolo până la alegeri anticipate. Se poate întâmpla una de felul ăsta. Pentru că adică atât să fim atenți la ce se întâmplă între ei. 0372069599 Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, salut Moise. Eu aș vrea să spun că, de fapt, situația se poate rezuma în felul următor. Niște hoți mai mici vor să fie și ei hoți mari. Cam asta s-ar Vreți putea să fiți mai duceți. puțin eliptic? Cine, care sunt hoții mici și care-s mari? Păi, hoții mici. Hoții mici sunt reprezentați oarecum de domnul Tudose. Da? Și... știu eu, domnul zis, doamne... Tudose nu are probleme penale. Nu, nu are probleme. Are probleme cu niște conturi. Dar în sfârșit, asta nu contează uh, prea mult în momentul de față în România. Ideea este în felul următor. Toți știm. Adică ar fi ce se desfășoară acum în fața noastră ca o piesă de teatru. Cum să, să vii cu niște oameni care totuși, asupra lor, planează anumite discuții, anumite uh, probleme juridice sau mai puțin juridice. Ideea uh, vreau să, să fiu mai, mai clar. La noi în România nimeni nu urmărește ca în funcții de conducere să ajungă oameni competenți și oameni care nu au dosare. Pentru că acei oameni nu se pretează la anumite operațiuni, să le spunem așa. Dacă vrei să furi, spui un om care va fi dispus să te ajute să furi. Cam asta ar fi în mare problema noastră în momentul ăsta. -a, a, să știți că ați, până acum n-ați făcut decât să enumerați un lung șir de prejudecăți. La da, da, v-am întrebat niște lucruri foarte concrete. Credeți da. că președintele Iohani s-a fost în spatele lui Tudose sau mai bine s -a l atacului pe care Tudose l-a făcut la adresa lui Dragnea? Nu, nu cred că a fost în spatele domnului Tudose. E, e în mod direct, dar îi convine al naibii de rău această situație. Adică este adus în joc și cred că va juca această, această mână, pentru că de multe ori este ascuns, dar acum pur și simplu i-a fost servită mingea. Cred că va, va respinge cel puțin două dintre propuneri. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Costin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, Vărerea mea este că nu în spatele acestei situații din PSD. Dacă ar fi fost domnul Băsescu președintele și fi suspectat direct, fără nicio problemă. Nu, nu, nu. Uh, domnul da. Băsescu nu era nimic de suspicionat. Domnul Băsescu ieșea la televizor și, le, și zicea atât de multe lucruri, încât nu mai lăsa nimic în spate. Totul era în față. Da. Atât de în față, okay. încât la un moment dat nici națiunea nu l-a mai suportat. Să mă ierte. Da. Pe de altă parte, de principiu, uh, domnul Ionis Artea să-i pură pe cei de la PSD, Dragnea și Tudose, în principiu, și cu domnul Tăricianu să iasă în față să spune, domne, suntem de acord sau nu suntem de acord, ca uh, un ministru care a ajuns să aibă un dosar penal să zboare instantaneu, legal, să nu mai existe discuții. Mm. Deci dacă a ajuns să aibă dosar penal, să fie automat destituit. Dosarul penal are mai multe da, faze. Dosarul penal da, are da, mai multe faze. pe da, care în, ce fază este. în faza de acum nu s-ar preta, mm. dar în faza următoare, când ar... O mai și urmărit penal, cum este Seville Scheidech, să nu mai existe discuții. Legea să fie foarte clară. Domnule, în situația asta, o persoană nu mai poate ocupa o funcție de un anumit nivel. Știți că discuția, chiar la o primărie din, din Chitila, de undeva, poate nu e o problemă atât de mare. Da. Dar dacă este ministru, este o problemă foarte mare. Discuția în momentul de față nu mai e decât... Pe interpretarea textului constituțional, care e formulat de așa manieră, încât politicienii noștri, și mult prea pomenitul în această emisiune de cum enervezi Enervezio, domn Traian Băsescu, a interpretat-o la un moment dat că doar pentru faptele săvârșite în timpul unui mandat, dacă e urmărit penal, trebuie suspendat un ministru. Altfel, dacă el, așa, înainte de a fi ministru, a făcut cine știe ce, atunci el trebuie să rămână ministru. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 037 Încerc prin emisiunea de astăzi să lămuresc cât mai multe în contextul actual, pentru că sentimentul meu este că mai urmează evenimente. Dar atenție, m-am mai înșelat. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Și mai urmează uh, alte evenimente. Uh, V-am ascultat foarte atent domnul Bran, argumentația dumneavoastră vis-a-vis de domnul Tănescu sau? Paul Stănescu, da. Re... Da, da, da, de la Old. Uh, și acolo m-a surprins o, o chestie, și cred că domnul președinte este ținut de undeva în capcană. Pentru că s-ar putea ca să urmeze și alte evoluții în dosarul respectiv. S-ar putea. Pe, uh, aș suplinea cea, acel. S-ar putea. Acest uh, ar... Deci da. nu știe nimeni în chestia asta. Poate să știe doar DNA. procurorul care face cazul DNA respectiv. DNA și aici intrăm pe narativa domnului Tăricianu: că guvernele sunt făcute de DNA. Mă rog, cam așa s-a Depinde pe cine pui în guvern. Sigur că dacă pui în guvern oameni care au o istorie foarte complicată din punct de vedere al faptelor de corupție, ce să-i zici de neau lui? Nu te mai atinge de. nu mai investiga infracțiuni că i-am băgat pe toți în guvern ca să aibă imunitate, sau cum? Și aici, și aici, iarăși o altă chestiune, și cred că asta va fi soluția într-un guvern cu uh, atât de mediocru uh, să pui uh, altceva decât uh, un mediocru, uh, este prea mult. Și uh, uh, cred că uh, medioclitatea pe care o are guvernul actual, de fapt uh, toate guvernele anterioare, uh, va aduce un uh, bonus pentru domnul președinte. Cred că, deci, cred că vă rog să mă iertați, Mihai, dar nu cred că folosiți corect termenul mediocru. Uh, da, mă scuze, sunt Ungure. Uh... Bun. Okay. <grijă> Asta a fost, <grijă> măcar a fost o glumă bună. Vă mulțumesc. 0372069599 Adevărul este că Guvernele din acest an, aici e punctul meu de vedere, guvernele din acest an, Grindeanu și dose greu se apropie de calificativul mediocru pentru Dumnezeu, ne apropiem de sfârșitul anului nu mai au bani să plătească bursele elevilor, nu le cazuri nici salariile profesorilor, pentru cât ce au mărit salariile și asta nu e o mediocritate, e un dezastru, dar mă rog, încă ticăie încă n-a explodat. Bună ziua Alin Bună ziua Vă ascultăm, vă astfel sunteți tot gur? Nu sunt un vârnă. Nimeni nu-i perfect. Poftiți, Alin. Nimeni nu-i imperfect. Referitor la criza aceasta de care spunea zilea cred că singurul vinovat este domnul Liviu Dragnea. Atunci când apare neputința, caută vinovați în alte părți și nu se uită în o gradă apropie. E vorba de domnul Dragnea pentru că el și-a ales foarte păs ministrii. Nu duce lipsă PSD-ul de oameni bine pregătiți numai că domnul lui și-a ales pe toți cei care îi sunt slugarnici. Și atunci Dar de curiozitate, spuneți-mi și mie un om bine pregătit din PSD pe care dumneavoastră l, -l știți și din păcate el n-a fost numit ministru. Inclusiv, inclusiv Teodorovici, care l ați omenit dumneavoastră mai devreme când făcea referit la domnul Nica. Nu știu, care este e nivelul bun. de pregătire al domnului Teodorovici acum, dar să știți că atunci când a fost ministru și la fonduri europene și la finanțe, eu n-am fost foarte încântat de ce a făcut domnul Teodorovici. Eu mă așteptam, de exemplu, acum să luăm domnul Ciuțuianu, să vină la dezvoltare în locul domnului Stănescu, care a fost înlăturat, o mișelește, de către domnul, de către domnul Dragnea. Hmm. Sunteți un cunoscător se pare, al conflictelor intime din PSD, să înțeleg. Urmăresc, urmăresc cu atenție și miștea dumneavoastră și tot ce... Ia, se spuneți -mi și mie, ce credeți? Domnul Paul Stănescu ăsta e omul lui Dragnea sau e un om anti-Dragnea? Că există opinii zic, și de o parte și de alta. Eu zic că este omul lui Dragnea, că este foarte apropiat și atunci de aceea și l-a acest om ca să poată să controleze în continuare tot ce înseamnă țara până la urmă, pentru că acolo sunt fondurile care se duc către primării. L-ați acceptat dacă în locul domnului Iohannis? Eu cred că domnul Iohannis are posibilitatea, are serviciile care atunci să conlucreze, să-l anunțe dacă trebuie să primească pe unul sau nu, dacă planează asupra... Ei, domnului... aici e aici o problemă cu serviciile astea. Să ne înțelegem. Adică, mă rog, e multă lume care nu înțelege aceste lucruri, fie și pentru că e adevărat se desfășoară o campanie publică extraordinară. Domnule, serviciile nu produc probe. Serviciile nu dau informații probe. și atât. Inclusiv zdna da. Exact. da Sau domnului președinte. îi trimite niște informații în care scriu așa. Paul Stănescu a făcut și adres. Ele nu produc probe astfel încât Paul Stănescu vreodată, să, știm, să știe domnul Iohannis cu certitudine, că Paul Stănescu vreodată va ajunge în fața instanței. De asta se ocupă de neau procurorii. Exact, aveți mare dreptate, dar totuși... Deci nu supraevaluați serviciile că după ce căs niște tântălei care fac o grămadă de greșeli, din păcate există și un mit în România în legătură cu ce pot să facă serviciile astea. Potrivit, legii nu pot să fac atât de multe. Exact, dar lui are posibilitatea să refuze atunci când asupra unuia planează anumite aspecte de genul acesta și eu cred că pentru o bună guvernare trebuie, atunci când se planează astfel de situații, să refuze, dacă are această posibilitate. Ok. Ce ziceți? În spatele atacului lui Tudose, președintele Iohannis? Nu, nu. Vom am spus. E neputința și atunci căutăm vinovați. Vă mulțumesc. 0372069599. nebunuite resurse... Uh are această emisiune de informații în special, resurse de informații în rândul ascultătorilor. Marius, bună ziua! Bună! Literalmente Marius. sunt încântat, adică nu fac mișto, chiar mă încântă ceea ce aflu și aud de la dumneavoastră. Poftiți, Marius! Uh, referitor la tema dumneavoastră, cred că istoria PSD-ului ne, ne va arăta cum ce se va întâmpla, la fel cu Dragnea. Cum a făcut el cu, cu Ponta, Ponta cum a făcut cu Joana, cred că e... Cum nu mai poate stăpâni și va, va veni și sfârșitul lui. Încercați să extrapolați, exact. deci, un model de sfârșiere internă. Exact. PSD-ului exact. la intervale regulate exact. de timp. Să știți că exact. nici Joana nu seamănă cu Ponta, nici Ponta nu seamănă cu Dragnea. Nici, dar PSD-ul seamănă cu PSD-ul. Ok. Și, și, și la ce concluzie ar să ajungem? De din, din asta. Că în scurt timp. Va veni altcineva, probabil la fel, sau puțin diferit decât Dragnea, dar tot pe, pe, pe aceeași stagmă din, din PSD. Iar referitor la, la uh, Iohannis, da. uh, cred că ar trebui să, păstreze, să rămână, să păstreze principii. Este ce, uh, ceva ce ne lipsește tot mai mult în țara asta, principiile după care ne ghidăm. De exemplu, care e principiul pe care ar trebui să-l păstreze acum președintele? In, integritate. Integritate este... Principiu, după care mă ghidez eu și ar trebui și asta ne, ne, ne poate ajuta și ne poate scoate Vreți din să situații. spuneți, adică faptul că președintele adică nu ar trebui să accepte pe cineva supra care există suspiciuni. Exact, asta înseamnă exact, integritate. să rămână la principiu, pe care și l-a ales și pe care cred și deocamdată a arătat că, că se ghidează după acestea. Mie mi-e frică să nu fie o capcană, vă spun sincer, asta cu Stănescu ăsta. Pentru că, așa cum v-am precizat, nu este începută urmărirea in persona împotriva lui. Deci am aflat că ar fi putut fi, la un moment dat, doar pentru că parchetul DNA Craiova a decis neînceperea urmăririi penale împotriva mai multor persoane. Cătălin, bună ziua! A închis. Ionuț, bună ziua! Ionuț? Alo! Bună ziua! Alo! Salut, băi. Salut! Uh, Părerea mea este că președintele Nu se află în spatele în spatele mișcărilor din PSD Actuale, ci să află interesul Tuturor, să zic așa Celor de la conducere Din PSD, interesul fiecăruia în parte Și tu doi se aprins și el momentul ca să, să Iasă puțin în față Și să, să mai smulgă puțin din puterea Din puterea lui Dragnea, să zic așa Și președintele nu face nimic Decât să profite din timp de cum, și bine face. Cum ar putea să profite profit, Claus Iohannis? profită profit la modul că orice certă în PST și orice îi aduce un, un plus de imagine, un plus de se ridică și mai mult în sondaje, adică lumea, adică lumea înțelege că, practic, Iohannis e mult mai serios și mult mai decât ceea ce oferă PSD-ul, momentan. Ok. Din punct de vedere, ce ar trebui să facă cu aceste propuneri? care, atenție, încă n-au ajuns la cotroce, deci, înseamnă că ceva sunt, se mai deci întâmplă dacă acolo. Dacă nu sunt dosare penale deja deschise și nu este pus sub urmărire penală niciunul, ar trebui să accepte. Până la urmă, psd -o are majoritatea și ar trebui să-și impună oamenii. Dacă se dovedește că, adevăr, -a de adevăr, a comis o faptă și sunt dosare consistente și așa mai departe, trebuie să-i categoric. Dar, după cum să știem, majoritatea la psd nu prea, nu prea e nimic datul acolo, adică mai devreme sau mai târziu iese ceva. Și, într-adevăr, și dosarele, eu, părerea mea este că legea răspunderei magistraților trebuie băgată, pentru că și dosarele sunt fac destul de... Păi zic adică așa, nu prea sunt... Iertați-mă, deci încă o dată aș vrea să vă amintesc da. faptul că partea de răspundere a magistraților din propunerile alea ale rele a domn ale domnului Tudorel Toader. Eu o vrăjeală. Adică nu e cine știe ce răspundere în plus față de răspunderea care există deja în acest moment. Mare atenție cu acești cai de bătaie răspunderea magistraților. ok? Și acum există răspunderea magistraților. Singura diferență pe care o va aduce în cazul în care va fi adoptată propunerea respectivă e că nu va mai fi opțională tragerea la răspundere, ci va fi obligatorie. Dar sigur și magistrații trec ca orice cetățean din România, indiferent ce sunt ei, printr-o procedură penală 0372069599 Constantin, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Aș încerca să răspund pe scurt la întrebările dumneavoastră, și anume, cred că domnul Iohannis nu este implicat în acest scandal politic și nici nu ar trebui să fie. Auziți, ia, A, să, domnule... ia, să, ia să precizez eu un pic întrebarea. Dar dacă ar fi, de exemplu, domnul Helvig în implicat, s-ar pune că e domnul Iohannis sau nu? Știți, domnul că este, este șeful SRI-ului. Sigur, dar mai înainte a, dumneavoastră a specificat că SRI-ul trebuie să furnizeze informații și eu cred că e corect lucrul ăsta. cred că ei le furnizează. Știți că și primul ministru se află printre beneficiarii de informații de la SRI. Nu în, a, calitate, a, nu, nu în aceeași calitate ca și președintele Iohannis însă. În cazul acesta, eu cred că este, este corect să fie așa și atunci afirmația domnului Tudose că nu dorește ca să aibă oameni cu, cu probleme cu justiția în guvern, cred că este absolut corect. A doilea, doilea întrebare a dumneavoastră a fost dacă domnul președinte ar trebui să refuze. Da, cred că ar trebui să refuze categoric orice fel de, de, de, de, de uh, mă rog, chiar și aluzie de, cu justiția unuia din membru din guvern. Pentru că noi avem o problemă de, de moralitate atât în politică cât și în, în administrație. Și atunci, dacă la, renunțăm la principiul acesta, noi nu avem cum să avem niciun fel de speranță. Eu cred că președintele Iohannis, presupunând că face vreun joc dubios, n-are niciun motiv... Niciun motiv să-l refuze pe domnul Paul Stănescu, mai ales în condițiile în care, v-am zis, ar fi o capcană. Adică ar fi periculos să-l refuze, având în vedere faptul că nu e începută urmărirea penală împotriva domniei sale. Dar punem altfel. Dacă începe urmărirea penală mai târziu când o fi ministru, asta e în avantajul sau în dezavantajul unui viitor candidat la președinție de partea elălaltă cum e domnul Claus Iohannis? Ce ziceți, Marius? Bună ziua! Bună, Moise, eu cred că cel mai important lucru la ora actuală trebuie să respectăm votul cetățenilor din România. Uh -huh. PSD-ul a venit, PSD-ul, PNL-ul, toate partidele politice au venit cu o platformă, au cerut un vot cetățenilor din România, toți știam că PSD-ul, PNL-ul sunt oameni care au dosare penale. Că le vor duce la bun sfârșit. Mai ales PSD-ul. PSD toate partidele politice, toți oamenii. Nu, nu, nu. nu, dau nu un nu. exemplu și la nu PNL. Nu toți oamenii, vedeți că genul acesta de generalizare <coughs> e drăguță când vine dinspre bun, partea asta. Da. Eu dacă spun eu de exemplu, domnule, peneliștiis la fel postul ca PSD-iști. de la PNL, una. De la Alba Iulia, Așa. care au avut dosar penal opiat postu. Și pe urmă l-a achitat, sau Așa. domnul Rușanu. Așa. Credeți că cineva a plătit, dar nu asta vreau să vă spun. Eu zic în felul următor. Cineva, cineva poate plăti, bineînțeles, pentru greșelile da, pe care le-a făcut. Noi, statul român, la ce dar problema e alta. Noi trebuie să le dăm gir celor de la PSD, indiferent ce oameni au. Ei trebuie să facă ceva pentru țara asta. Păi tot și cine împiedică, acceptăm, domnule? Stați așa, cine împiedică spune, să spune, facă? Tot spun, domnul președinte, să nu accepte. Nu, domnule, e propunerea lor. Noi analizăm tot ceea ce face PSD-ul în această perioadă și peste 2 ani de zile sau 3 ani când vin la vot, îi dăm jos, domnule, n-ați nimic. Noi tot timpul așteptăm să ne spună uh, ambasadorul Americii, credeți că ambasadorul nostru are curajul din America să spună ceva către Donald Trump. Ce anume să ne spună ambasadorul american? Să-i nu, ambasadorul României la Washington. Nu, nu, a zis de ambasadorul americii. Ce așteptăm să ne spună ambasadorul americii? Dar nu, toți așteaptă de la ambasadorul americii să ne spună luați stânga la dreapta. Nu, domnule, noi avem țara noastră pe care o iubim, în care vrem să venim cu corupție. Nu suntem țara asta, cu o fac și să rămânem aici, să ducem în țara asta mai departe. l ați că Acum nu vin azi americanii azi peste azi. noi. Lăsa aveți Auzi, impresia că vrem. americanii vor să Credeți vină peste nu noi fi. și... Dar peste noi, nu că lângă noi. Credeți că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi americanii sunt în altă parte. Mă uitam seară la Vena 3, ce revoluție am avut noi în România. Toți șefii de servicii secrete povestesc cum au rezolvat ei revoluția. Dar, domnule, hai să ne asumăm fiecare dintre noi votul. Când mergem la vot, tineri... Da. Să nu mai votăm niciodată pe PSD dacă nu scurești, pe PNL. Haideți să votăm programe. Ne dăm tot timpul cu părerea că președintele... Președintele are niște atribuții. Serviciile secrete, la fel, au atribuția să, să aibă grijă de țara noastră, să dea informații președintelui față de cei care vor rău accesii țări din afară. Cum ar fi americanii. Nu americanii, că americanii niște parteneri strategici pentru noi, perfecti. Marius, perfect. v-ați făcut înțelept. înțeles, am zis înțelept. Te și succes. La revedere, vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Președintele să stea în treaba lui, guvernul cu treaba lui. Numai că, vedeți dumneavoastră, fiecare are un mandat și președintele are un mandat. adus sau cules, să zicem așa, la vot în 2014 iar mandatul respectiv îi impune președintelui, sau mai bine zis responsabilitatea președintelui primită prin vot de la cetățenii în 2014, este să nu fie dezinteresat de ce se întâmplă în țara asta, pentru că la un moment dat alegerile parlamentare au fost câștigate în 2016 de niște oameni care nu au vorbit atunci nici despre schimbarea legilor justiției, nici despre split TVA, nu mai vorbim de lucrurile astea de acum. Deci, atenție, fiecare are mandatul lui. Cine țipă că noi am câștigat ultime alegerile, uită că au câștigat alegerile pe un anume tip de mandat. Și președintele Iohannis are un mandat, acela de a fi președinte și de a exercita exact acest tip de control, dacă e cazul. Bună ziua, Laurențiu! Vă salut, să trăiți! Vă ascultăm. Voi fi foarte scurt, mai ales că dumneavoastră esteți un analist economic. Totul se rezumă la bănuți. Nu cred. Am două variante. Vă a la vedea timpul dacă am dreptate sau nu. A, după ce au câștigat în farfară alegerile PSD-ul, au crezut că a venit vremea lună stase și toată lumea să fure. Mai că Dragnea a dorit să fie un fel de băsescu să-și facă clanul lui, să fure numai el cu apropiații. Chestie care eu zic că a adus nemulțumirea baronilor. Asta s-a întâmplat, l-au susținut din spate pe... Care toate. baron sunt nemulțumiți în momentul de față? Păi cei, care, cei care cred eu că n-au ajuns la Cașcaval, cei care nu sunt dar în Cașcaval. Sunt ca la Cașcaval lui... toți, au și, a, au și administrația locală, prin da, noi, fondurile cu Sevil și uh, Aideh, erau Sevil împărțea, și așa mai departe. Sevil împărțea bănuțul. Așa. Și Sevil cred că împărțea bănuțul la dispozițiile lui Dragnea. Dacă unul nu se te-a înfrunt, cum zicea Dragnea, nu mai e prea și ce baron l-au atacat pe domnul Dragnea? Că nu l-au atacat? Dar am că avem domnul Tudose era Rembo, la fel ca și Grindeanu până și la Credeți ori? că Tudose s-a dus el de nebun de unul singur, fără să aibă o susținere? Până acum nu avem dovezi că ar fi altfel. Să știți? Păi nu o să tranșeze niciodată nimeni în față în PSD, Da, domne, noi îl susținem pe Tudose. Hmm. De când să se facă o masă critică mult mai mare. Iar a doua variantă pe care o am, E discutabil ce am spus spun acum. Este că au ajuns la fundul sacului și cred eu că de la bun început, în urma promisiunilor, și-au dat seama că nu le pot face și atunci, ca să nu-și țină promisiunile, pentru că nu le pot așa, face, așa, așa. din punct de vedere financiar, Haideți să haos. Hai să, mai haos. Hai să haos. Și totdeauna va fi răspunsul, domne, noi am vrut să facem programul de guvernare, dar nu ne-a lăsat Grindeanul care s-a dat cu nu știu cine, nu ne-a lăsat Udoțe, care s-a dat cu nu știu cine, nu ne lasă Săruși, nu ne lasă președintele, dar noi să știți că noi am vrut să vă dăm și bănuți, am vrut să vă dăm și pensii. E foarte tentant acest scenariu al dumneavoastră, dar îi lipsește, din păcate, o componentă esențială. Nu? Deci dacă, dacă, dacă vor pleca de la guvernare, nu vor mai putea să-și rezolve problemele penale. Nu ah. cred că vor pleca de la guvernare pentru că aici are un joc, cum a spus dumneavoastră, fiecare are prerogativele sale. Președintele nu se va risca să nu-i pentru întrucât va cădea asupra lui, bineînțeles, nefondat, tema că destabilizează țara, Laurentiu, dacă nu nominalizează. Laurentiu, da, vă rog. Deci, da, vă rog. am foarte multă apreciere pentru uh, ipoteza pe care dumneavoastră ați emis-o pe acest final de emisiune și vă propun să închidem cu ea. La, pentru toți ceilalți, vă reamintesc, Laurențiu a spus așa, S-ar putea să-și să fi dat seama că nu mai pot duce mai departe țara după tot ce au făcut cu majoritatea de salarii Și atunci fac haos pentru ca altcineva să-și asume responsabilitatea Urmăriți cu mare atenție, eu cel puțin asta fac Retragerea planului împotriva justiției pe niște proceduri parlamentare Uitați-vă că se duc discuții în aceste zile și cred că astea au fost de fapt negocierile acolo între Tudose, Dragnea și Tăricianu, ca modificările de lege în urma cărora ar trebui să scape foarte mulți penali, inclusiv domnul Liviu Dragnea, să se facă prin parlament. Altfel spus, s-ar putea să fie abandonat guvernul. E doar o teorie deocamdată, dar e una care merită urmărită. Vă mulțumesc. Becereț a prezentat România în Direct la Europa FM.